Bine v-am găsit, dragi ascultători! Să vedem astăzi cum lucrează Harul Dumnezeiesc pentru sfințirea și îndumnezeirea omului. Sfântul Atanasie cel Mare spune, Tatăl e izvorul, Fiul e fluviul și Duhul Sfânt e cel pe care îl sorbim. Dar sorbind pe Duhul, noi sorbim pe Hristos și prin Hristos pe Tatăl. Cuvântul acesta tălmăcește obârșia Harului, adică taina trecerii în noi a celor trei persoane a Sfintei Treimi, potrivit învățăturii apostolicești, care arată că lucrurile dumnezești își au obârșia de la Tatăl, se săvârșesc de Fiul și se desăvârșesc de Duhul Sfânt. El accentuează dumnezeiescul har a tuturor persoanelor treimii, prin lucrarea lor, ca și faptul că lucrarea mântuitoare se desfășoară tot de Sfântul Duh. Sfântul Grigore Palama, plecând de la faptul că mântuitorul strălucea pe muntele taborului ca soarele, lămurește astfel acest cuvânt. Ceea ce e soarele în lumea simțurilor, aceasta e Dumnezeu în cea duhovnicească, iar în altă parte spune, după cum soarele împarte din căldura și din lumina sa, fără ca el însuși să se micșoreze, căci le posedă ca energii ale sale închip firesc și esențial, tot astfel, sunt și emanațiile dumnezeiești, energii ale lui Dumnezeu, firești și esențiale, care există în cel ce le comunică, fără ca el să se micșoreze. Pentru lămurirea tainei obârșiei dumnezeiescului Har, ca energie necreată, deosebită, dar nedespărțită de ființa Dumnezească, simbolul soarelui e foarte potrivit. Harul străfulgeră mintea și din minte el inundă inima, iar când plinătatea de har peste har se revarsă în afară, el pătrunde din sfera spiritualului în cea a materialului, printr-un pogorământ. Și atunci însuși trupul participă la transformarea din muritor în nemuritor, din stricăcios în nestricăcios. Prin invadarea razelor, celor necreate, ca dintr-un soare în tot trupul, acesta se face el însuși iradiator de bună mireasmă, taumaturg, teofor. Adeseori, cei care s-au învrednicit de asemenea manifestări ale Duhului în cele materiale pot striga cu psalmistul, «Trupul meu a înflorit!» Pe aceste culme ale Sfințeniei, cuvintele Sfântului Benedict spuse lui său își capătă sensul lor de plin. Pentru sufletul care vede pe Domnul, orice creatură e prea mică. Principalele roade ale Sfințeniei sunt iubirea nemărginită față de Dumnezeu și de oameni, precum și starea de nepătimire. Așa să ne ajute Dumnezeu.